Заліпаючи шиєю ззаду над фескою капуджі, білими ракушняковими східцями з верхнього двору на дах вистромився Яків шийка. А глани, що відразу ж упізнали козака по його вільній ході, набичилися. Яків глянув на них байдуже. Він скинув чоботи і поставив їх по хазяйськи під фікусом. Потім зняв, як звелів капуджі з пояса шаблю. І поклав її на халяви Протерв шию холодною зранку чалмою І промостив чалму поверх шаблі на чопоти Тепер куди мені, каподжі? Почувши, що козак говорить по-їхньому Охоронці ханового тіла подивилися на шийку вже обережніше Яків це все відчув Його шия почала витягуватися вище Сюди, відповів йому капітан Зняв із лисини феску та показав фескою на стояки, поміж якими під напеналом у блюді в ранішній глибині широчили три зелених тахти. Минаючи лікарів, Яків зупинився, де зупинився Каподжі, біля хана Газігірея. Він пройшов шийко очима від шкарпеток до шиї і спитав. «Як ти себе почуваєш?» «Гнів року, великий хане», – уклонився йому Яків. Я покликав тебе, аби мати за перекладача. Значний ти козак чи простий? Простий, великий хане. Звідки знаєш турецьку мову? Три роки був у турків у полоні. Ти знаєш, хто лежить поруч зі мною? Поруч з тобою, великий хане, лежить мій великий гетьман Северин Наливайко. Наливайко, ніби крізь воду, Опізнав Шичин голос Очі його розплющились Газі Гірей це помітив І через Якова заговорив Доброго ранку, гетьмане Будем знайомитись Я Газі Гірей. Вибачайте, що не встаю вам на зустріч Бо, як і ви, не можу Яків переклав Наливайкові брови збіглися І він, чи то з недовірою Чи не тямлячи, де воно що відбувається потемнів поглядом до Газі-Гірея. Газі-Гірея, аби зручніше було лежати, підмостив руку під бока. «Вибачте, пане Гетьмане, що зразу питаю, але що з вами трапилося?» «Даруйте хана і мені!» «А з вами?» – Наливайко глянув на задерті ханові ноги. «Хто б міг подумати, що з нами таке могло статися?» Гірко продихав хан Ніхто і ніколи Наливайкою собі на силу перевернувся на бік І також просунув руку під бока А ми думали як? Ми думали, що ніхто і ніколи Теплий голос Газігірея торкнув Наливайків голос І Наливайкою ніби продовжив хана Та що би з нами не скоїлось, воно вже є і я так само кажу, «Хадимага, де ти? Ось є великий хани». Лікарі за гланами розтопилися знову і відкрили під фікусами Хадимагу. З чаями-медом на столику перед собою той стояв на поготові. «Чи не пора нам з гетьманом щось і підснідати?» – усміхнувся Наливайковий хан. Вони проговорили весь ранок, і день, і вечір. Починаючи від прапрадідів і дідів і до своїх колисок. Говорили вони та мовчали і тоді, коли море та Дніпро об'єднував золотими рогами місяць. Яків Шийка, перекладаючи їхні розмови, так заморився, що вже й не радів своєю такій роботі. А коли вже за північ Газі Гірей почав Неливайкові шепотіти вірші, Яків затерп. Но зато гли, слухаючи поезії хана, від щастя змигував. Лікарі після кожної газі Гіреєвої газелі та касиди притуляли руки до вуст Бісмілахірахман Рахім, в ім'я Аллаха Всемилостивого й милосердного. А Петруш Бур накорився в кімнатці сипахами маку, насмоктався його скількох попідряд кальянів і одурів. А туркам аби що? Чи вони до макового коріння вже позвикали? Чи менше його в себе втягнули? Бо їм нічого. А Петро з голоду та незвички забаранів. Розкидаючи по кімнатці руками, він запропонував сипахам боротись. Турки відмовилися. Тоді ж бур із подарованого Щепаном Ясельським під зав'язку набитого гаманця дістав золотого тумана і сказав Хто з ним побореться і переможе, чи ні, тому він все одно тумана дасть. Турки злякалися. Петро образився, сховав монету назад і запитав, де тут у них корчма. Сипахи не зрозуміли. «Голь, голь, голь!» Він за дерголову показав, як лють у горло горілочку і запитливо витріщився на турків. «До турків дійшло!» Дюкан, дюкан, замотушились вони і потягли Петра за рукави кунтуша. Компанія вивалила запоріг, і перед жбуром знову зажовтіли, як житні черстві коржі, мазанки та мазанки, де на плескатих низьких дахах сірими кублами ріс, чи, може, уже й не ріс, а досихав сірий курай. Дюкан, і турки викинули перед собою рушниці. Не зволікаючи, Петро попереду з у витягнутій руці мідним кальяном, а сипахи з боків і позаду, збиваючи пили спеку, тісною вуличкою потопотіли до випиваннячка. Жбурова голова виносилася над кублами кураїв. Отак, баско крокуючи і ще разочок затягнувшись кальяну, він уже по-домашньому Поплескував мазанки по дахах, А турків по фесках. Таким панібратством Сипахи не гребували, Бо раз-пораз, забігаючи раз, наперед, Заглядали на Петрів пояс, Де поміж двома шаблями Тужавів з туманами гаманець. Збираючи ліктями і плечима Змазану глину, Жбор ішов, ішов, А тоді несподівано вкляк. Плевучі очі його пішли угору, Сипахи оточили його. Чого, мовляв, зупинився? Чому не йдеш? Ходім, ходім з нами. Та він зупинився, бо забачив, чого не бачили турки. Над Очаковом у запорошенім глинянім небі, над ними з'явилась дочка арабського халіфа, принцеса Хабіджа. Завинена в жовту свою халамитку, Хабіджа з'явилася не сама, їх було дві. Принцес жовтіло однакових двоє, і обидві здригували з-під хмарки. Петрові золотими сандаліками ніби його сварили. Жбур на хвилину знітився, що і справді не те він робить і не туди йде. З повними дурмани очима він став від принцес заткувати, і коли оглянувся, куди заткує і відступає, помітив, що за ним і за сипахами, голою вуличкою, тюпав куріпочка, і теж не один. Замість одного куріпочок тюпало двоє. «Не може бути!» – крикнув Петро. «А в Цареграді на Риночку там п'є мбайда медгорілочку!» – загорла він обом своїм хабіджам куріпочками туркам.